Diana, primera hora. Notícies. L'Ajuntament de Tiana i les treballadores del centre de dia en Semclavé han anunciat que emprendran accions legals contra l'empresa Brufar, que gestiona la residència i centre de dia a Sant Sabrià. El consistori tianenc acusa l'empresa d'incompliment de la subrogació acordada del personal del Semclavé. L'últim ple municipal es va informar que tant els usuaris com les dues treballadores s'integrarien definitivament al llarg d'aquests dies al servei del camí dels francesos, però finalment només s'ha fet efectiu el trasllat de la desena d'usuaris. El govern de l'actitud de l'empresa de griu i deslleial per l'incompliment dels acords els quals havia arribat amb el consistori i que havien estat aprovats per la Junta de Govern Local. Segons ha explicat l'alcalde de Tiana, Emilio Muñoz, va ser el passat 19 de novembre quan l'empresa es va fer enrere i es va negar a acceptar la contractació de les dues treballadores. El vetllà de la vila considera que aquest comportament de l'empresa és una mesura de pressió a la negativa per part del govern a incrementar els preus de la residència i centre de dia pel 2011 d'una manera de manera que ha qualificat de desproporcionada. Tenim tota la sensació, tota la valoració, de que l'empresa ha utilitzat les dues treballadores com a autèntics hostatges per aconseguir que l'Ajuntament incrementi els preus del 2011 d'una manera enormement desproporcionada a la realitat i a les necessitats. Els acords presos verbalment durant aquest mig com a minifar mitjà que estaven presos. Els desfant en les últimes setmanes coincidint exactament quan quanROfarAR presenta uns preus cada probable municipal. Pel 2011, que signifiquen un increment de més del 9% quan la inflació està al 2,5%. Les negociacions entre l'Ajuntament de Tiana i l'empresa Brufar fa més d'un any que duren i no han arribat a bon port. Muñoz assegura que l'equip de govern està fent esforços perquè l'equipament del Camí dels Francesos s'ofereixi un servei públic de qualitat i ha que l'empresa té una concepció de negoci privat. En aquest context, ha manifestat que l'incompliment de la subrogació per part de Broufar farà complicat mantenir d'altres aproximacions. A l'actualitat, els usuaris del centre de dia en segle es troben a l'equipament del Camí dels Francesos de després que la Generalitat hagi aprovat ampliar de 10 a 15 les places públiques i que els nous usuaris ja tinguin reconeguda la subvenció de la llei de la dependència. Una vegada realitzat el trasllat dels usuaris, s'havia previst com a màxim per aquest dimecres la subrogació dels contractes laborals de les dues treballadores. És per aquest motiu que les empleades han comparegut davant de la residència i centre de Dia Sant Cebrià, acompanyades de representants de l'Ajuntament de Tiana, segons recull l'acte de compareixença dictada pel consistori Tiana l'empresa Brufar no ha accedit a que es quedin a prestar els seus serveis alegant que no les ha subrogat. Això ho explicava també en declaracions a Ràdio Tiana una de les treballadores de l'empresa, Maria Creu López. Hem anat, ens hem presentat a l'empresa Brufau, ens han dit que no, que ells no fan acte de càrrec de la subrogació del personal i bueno, s'ha fet un acte en la qual s'ha fet el secretari i una representant de l'Ajuntament. I ara estem en aquesta situació que ni tenim feina, ni, ni tenim indemnització, ni tenim turn, ni tenim res, i esperant a que surtin judicis. Per la seva banda, l'empresa Broufar s'ha abstingut de fer declaracions. Amb la proximitat de les festes natalenques, l'Associació Protectora dels Animals de Tiana, apropat, fa una crida a l'adopció de gats i gossos envers l'opció de compra. A dia d'avui, les instal·lacions de l'entitat acullen un total de 24 gossos i 8 gats que poden ser adoptats. Sentim la responsable de la protectora tianenca, Rosa Puigbert. Si una persona realment vol un gos, ja tant li és com és el gos, no? Vull dir, si realment vol un gos i vol un bon gos, si l'agafa d'adult, li podem explicar com és i el podem assessorar de quina mena d'animal està agafant. I jo penso que de, de cara al futur de, de la família és molt important i de l'animal també. Amb les instal·lacions de la protectora pràcticament saturades, Puigver ha celebrat que aquesta tardor ha estat favorable pel que fa al nombre d'adopcions, ja que s'ha experimentat un repunt. La responsable d'apropat atribuï l'increment a una consensació de la societat respecte a la possibilitat d'adopció d'animals de companyia. Ara la tardor s'ha animat bastant el tema de les seduccions i fins i tot ens estan adoptant gossos amb malalties cròniques que necessiten les seves pastilles diàries i que els animals estan perfectament. Vull dir, el fet d'estar malalt amb una malaltia crònica no vol dir res. És una cosa senzilla, no? I hi ha gent que cada cop pues, està més mentalitzada, de que no hi res greu, no? En aquest sentit estem molt contents. D'altra banda, des de la Protectora Tienenca es fa una crida a la població per augmentar el nombre de socis que permetin sufragar les despeses de la cura i manteniment dels animals. En aquest sentit, també està organitzant per aquest mes de desembre i juntament amb la Protectora de Montgat a PAM, una nova edició del concert benèfic que celebra pels vols de les festes nadalenques. El concert reunirà les actuacions al Casal Davis de la gent gran Joan Maragall de Montgat i els participants en el taller de cant del centre cívic Les Mallorquines d'aquest municipi. Tiana, primera hora. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Montgat organitza aquest dijous una xerrada que vol donar resposta a la pregunta com fer costat els nostres fills i filles quan no són com esperem. Aquest acte vol servir per orientar les famílies i també els docents sobre les diferents orientacions sexuals i els prejudicis generats entorn torn les mateixes. L'acte anirà càrrec de Maria Carme Rabadà i Albert Arcarons, presidenta i tresorer respectivament de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes. En declaracions de radio Tiana, Arcarons ha celebrat que el marc legislatiu actual hagi tingut en compte el col·lectiu homosexual, però ha lamentat que no succeeixi el mateix amb una part important de la societat. És la primera vegada que les lleis han anat per davant de la societat, tenim el matrimoni, tenim l'adopció, tenim una sèrie de lleis, però en canvi l'homofòbia, l'heterocentrisme que existeix a la societat encara és molt elevada i molt gran. I llavors això, l'única solució que nosaltres veiem és educació, educació i educació. Aquestes xerrades s'emmarquen un segle d'accions de suport a la funció educativa de les famílies que va posar en marxa la regidoria d'Educació de Montgat el passat mes de novembre. Alhora, la iniciativa es troba dins el programa d'acompanyament a l'escolaritat de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona per aquest any 2010. La sala poques Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat acollirà l'acte aquest dijous a partir de les 7 del vespre. Tiana, primera hora. Notícies. Òmnium Cultural Mungatiana ha posat en marxa un concurs de relats en temps real. Sota el nom de FaceTweet, els certamens se serveix de les possibilitats que ofereixen les xarxes socials. I és que els relats o històries breus estaran formats per un conjunt d'estats de Facebook o de missatges de Twitter, també coneguts com Piolades. Els participants els han de publicar al Facebook o en el Twitter d'Òmnium Cultural Mungatiana. El nombre mínim d'estats o missatges és de 5 i el màxim de 20 i hauran d'estar escrits en llengua catalana. Amb aquesta iniciativa Òmnium Cultural Mungatiana pretén fomentar l'ús de les noves tecnologies i també del català com a llengua vehicular i mitjà natural d'expressió. Ho explica una de les membres de l'entitat, Laura Ribot. Tot ve una miqueta també dels fonaments i una miqueta de, de les arrels pròpies d'Òmnium, no? que és fer país, fer cultura i apostar per la llengua. I les noves tecnologies i el nou món que hi ha a l'entorn, no? internet, doncs és un nou espai a, a consolidar. El català ja té molta presència no, llevo sis una posta més a de... Feu ús del català a la xarxa social. Després de publicar el relat, els participants han d'enviar per correu electrònic a Òmnium Cultural Mongatianàtics publicat al Facebook o al Twitter indicant el seu nom o Alias i la data de publicació dels estats per facilitar-ne la comprovació. Hi ha un total de dues categories: una oberta al públic en general i l'altra adreçada als menors de 18 anys. El primer premi consisteix en un llibre electrònic i el segon en un iPod. Els resultats es faran públics dins d' acte organitzat per Òmnium Mugatianana. El termini per participar el que participa aquest concurs és fins al pròxim 31 de gener. La banda de dead metal melòdic Chain Amlet dels cianencs Mar Palomar, Jorge Romero i Rubén Durán actua aquest dijous a la primera fase del Festival Emergenza. Ho faran a la Sala Mephisto a partir de les 9 del vespre. El certamen s'adreça als grups emergents de música i poden participar bandes de tot tipus i experiència amb un repertori de temes original. El festival es realitza en diverses ciutats del món i s'organitzen diverses fases que els grups superen gràcies al vot del públic present després de cada concert. A la fase final és un jurat especialista qui decideix el grup guanyador. El tianenc Rubén Durant ha explicat el que significa per la banda participar a Emergenza. Anem amb moltes ganes, i que sí que ens, que ens sortirem, però... I anirem a donar tot i aviam què tal. És una passada perquè és una gran oportunitat i, i mai havíem tocat una sala tan famosa. Chen Amblet es va crear l'any 2008. Va començar sense cantant i un any més tard em va incorporar un i un no guateria amb més experiència. Actualment la banda la conformen un total de 5 persones, tres dels quals són tianencs. Entre les seves influències es troben Black Rose Boreal, As I Lay Dying, Ballet for My Valentine, Rose Funeral o Bled for We També ho són Devil Driver i i Night Rage, de qui oferiran dos temes en el concert d'aquesta nit. A banda, també presentaran dos temes propis. Recordem que el concert tindrà lloc a la Sala Mephisto de Barcelona a partir de les 9 del vespre. L'esperit nadalenc s'instal·la aquest dijous a la biblioteca Can Baratau amb una nova edició de l'Hora del Conte i és que en aquesta ocasió s'explicarà la història quan sigui gran seré Papa Noel. La narradora Eugènia Barbat s'encarregarà de la sessió. És un conte que explica la vida del Noel. El Noel que era un nen que li agradava molt vestir de vermell i, bueno, li van passar una sèrie de coses i es va convertir en el Papà Noel. Llavors jo explicaré com i per què es va convertir en el Pare Noel. Els valors de la la solidaritat i la cooperació es despendran d'una història que prepararà els nens i nenes que hi assisteixin per les festes nadalenques. A més, podran fer-se seu en Nadal i apropar-se als personatges que en formen part. D'altra banda, l'hora del conte d'aquest dijous no hi faltaran les disfresses, tot un reclam pels infants que podran esdevenir encara més partícips de la història. Recordem que la sessió tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau a partir de les 6 de la tarda. Radio Tiana, Notícies. Esports. El Centre Cultural i Esportiu Tiana visita aquest dijous al Camp del Cabrils, que és sisè al grup quart de segona categoria territorial amb 20 punts. Els dos equips han decidit avançar el maig, que s'havia de celebrar el pròxim cap de setmana. Els dianencs ho tindran difícil davant d'un equip que més presenta un dels millors atacs i defenses de la categoria. El tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Casador, ha parlat de la dificultat d'aquesta cita esportiva és un camp bastant complicadet en el sentit que el seri bastant estret al camp, ells ho tenen bastant a la mida i és un equip que juga molt a la segona jugada i això és importantíssim per perquè tenen tius molt alts i normalment van bastant bé dret de cap i a la segona jugada poden fer molt de mal. Els ànims estan baixos al centre cultural i esportiu Tiana que ve de perdre a casa contra llavaneres per dos gols a tres. Es tracta de la quarta derrota consecutiva i del cinquè partit que els tianencs deixen escapar en els últims minuts. L'entrenador del conjunt local lamenta la manca de decisió de l'equip en la recta final dels maig. Això s'ha de sumar a les nombroses baixes del centre cultural i esportiu que sovint ha de substituir per efectius de l'equip juvenil. Casador confia poder recuperar algun jugador del primer equip de cara a l'enfrontament d'aquest dijous contra el Cabrils per afronta amb més garanties al partit. El Centre Cultural i Esportiu és ara 13 14 punts, empatat al Molinos i el Pineda de Marc, que es troben en la dotzena i catorzena posició respectivament. La classificació està encapçalada pel Penya Morera amb 28 punts i el Ques la Juventus amb només un. L'arquera tianenca Elena Gómez es manté al capdavant de la Lliga Catalana de Tiramarc després d'aconseguir una molt meritòria, segona posició al certamen que es va celebrar a Figueres aquest passat cap de setmana. Helena Gómez competia en categoria cadet en la modalitat de diana triple, en què s'ha de realitzar un llançament a tres dianes petites i sumar les puntuacions finals. La prova consistia en dos torns de 120 segons en el qual s'havia de llançar en dos blocs diferents. Primer, B i després el CD per acabar completant un total de dues tandes de 30 fletxes. La Tianenca ens dona la seva opinió sobre els objectius que vol assolir i com veu la seva actuació fins a aquest moment. El principal serà el campionat a toda España de sala i luego ir la, al classificatori de europeo también en sala. De moment va muy bien a cada tirada me voy superando la puntuación que hago i poco a poco pues voy mejorando mis récords personals. El proper repte de Gómez tindrà lloc el 19 de desembre a Barcelona on competiran una altra prova vàlida pel campionat de Lliga i també pel torneig d'hivern que es disputarà alhora diversos indrets de l'estat espanyol. El club petangatiena continua en una bona línia de resultats després d'haver aconseguit gairebé un ple de victòries en l'última jornada de Lliga Catalana de Petanca. L'equip masculiat de la quarta divisió va aconseguir una còmoda i contundent victòria per 12-4 davant la llàntia de Mataró, que els permet mantenir-se a la segona posició del grup 2, per darrere del Ramon i Cajal. D'altra banda, l'equip masculí B de 6a divisió va perdre casa del premià de Mar per 10 a 6 i es manté a la part mitja de la classificació del grup 3. Pel que fa a la categoria femenina, l'equip A va guanyar per 2 a 7 al camp del Morera i continua imbatut el grup 3 que lidera des de la primera jornada del campionat de Lliga. L'equip B va vèncer el Santa Susana per un ajustat 5 a 4, que el situa a la tercera posició de la taula del grup 4. Joaquín Rodríguez, president del club a Tancatiana, explica com veu l'equip i les aspiracions dels diferents conjunts del club. Por el, el de quarta tiene acciones a subir de categoria i el, el de també también. Van, van primera i van, van muy bien. No creo que pierda ningú partido. Lo otro, pues mira, mantenerse ahí, yo creo que pues, con opciones de la mejor si le va bien jugar la promoción para subir a, de categoría. Pel que fa als enfrontaments, del proper cap de setmana l'equip masculí a de quarta divisió visitarà el Sant Pol de Mar que es manté la segona posició del grup després d'haver guanyat per 7 a 9 el Cabrera de Mar. D'altra banda, l'equip masculí B de 6a divisió tindrà un dur compromís contra el caravanin Costa Brava, líder del grup i que ve de guanyar per 13 a 3 el Ramon Berenguer. En categoria femenina, l'equip A rebrà el Nueva Badalona amb l'objectiu de continuar imbatut, mentre que l'equip B haurà de visitar el maresme de Canet de Mar, que continua una setmana més Como líder del grupo. La entrevista. Com fer costat als nostres fills i filles quan no són com esperem? Aquest és el títol de la xerrada que acull aquest dijous la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. La seva finalitat és facilitar orientació pedagògica a les famílies i educadors al voltant dels tabús socials envers les diferents orientacions sexuals. Els encarregats de la xerrada seran Maria Carme Rabada i Albert Arcarons. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Albert. Dia. No ho hem dit, tots dos sou de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, concretament la presidenta i el tresorer, en el teu cas, i bé, de fet, parlem sobretot de què és el que es vol posar sobre la taula amb aquesta xerrada. Bé, bueno, el que nosaltres pretenem és que cap nen, cap jove ni adolescent, tingui de pa patir per seva orientació afectiva sexual. O sigui, igual com un fill etern no ens ha de dir qui és hetero, doncs un fill homosexual, bisexual o transexual o totes les variants que poden haver-hi. Tampoc ens tindria que dir res. Nosaltres el seu desompament tinríem que anava ient ja els seus sentiments, i poder reconèixer, sense cap tipus de problemes ni de traumes, la seva orientació afectiva sexual. No sé si podem explicar la seva experiència a mode d'exemple i perquè els pares doncs, també que es trobin en aquesta situació doncs, eh, ho tinguin més present present o puguin identificar-se. Bé, el nostre fill ens ho va dir ja fa 10 anys, eh, o sigui llavors ell ja tenia 21 anys, i, I el dia, com ho ha dit, doncs pues, ens va caure un gerro d'aigua freda sobre. Ens va dir a matinada, es va vindre a despertar, nosaltres ja estàvem dormint. I va vindre els seus germans, que ja els havia dit a llavors en aquell moment també. I ens diu, pare, mare, diu, a mi em sembla que també m'agraden els homes. Ell al principi deia que també. I jo li vaig constar, bueno, fill, no preocupis, ja portarem amb un psicòleg o un psiquiatre, el que sigui, perquè et curi. I ella em va contestar, diu, pare, si aquí algú ha té que anar al psiquiatre o al psicòleg, aquest ets tu, jo no. I ara sé que tenia tot el raó del món. I a partir d'aquí, pues, tant la mare com jo ens vam passar 3 o quatre dies plorant amb pors, aviam què ens havíem equivocat, què havia passat perquè un fill es sortís així i els altres 3 no, què li passarà la feina, la societat com el tractarà, els amics, la família, tota una sèrie de pors. I llavors això és com si tinguessis un dol sigui, el fill que tu tenies en ment se'n i te'n surt un nant al davant. I llavors tens que tornar-lo a reconstruir. La reflexió que em vaig fer jo dius, bueno, aviam, si fa 3 minuts el Jordi era una magnífica persona, un nano meravellós, per què pel sol fet de dir-me això, ara ja t'he d'haver canviat tant? Perquè és clar, a mi dels maricons l'únic que dit que eren promiscuos, que eren viciosos, que eren en definitiva uns tarats de la societat. I és clar, a, a mi no em lligava una cosa amb l'altra i així vam passar pues, un parell d'anys acceptant que el Jordi fos homosexual fins que un dia ell a sa mare li va dir mare, per què no vas a l'associació de pares i mares? I home, digo, nosaltres li dèiem perquè hi t'han que anar si nosaltres ja t'acceptem però bé, bueno, també va insistir que la mare al final li va arribar-hi abans d'entrar va passar un parell de voltes per davant aviam quina secta serà aquesta què ens trobarem, què passarà però va entrar. I llavors la mare que la va acollir li va preguntar, diu, vosaltres com ho vorteu? I ella va dir, doncs bé. Diu, a casa veieu pel·lícules que els protagonistes són homosexuals amb ell? Igual que veieu pel·lícules d'heteros amb els altres? Diu, ah, doncs pues no. A casa compreu revistes d'homosexuals igual que compreu revistes d'heteros, lol o coses d'aquestes? Ah, doncs pues no. A casa en parleu del tema de sexualitat i, i de totes les seves variants i això? Ah, doncs pues no. I esclar, va vindre a la dona a casa i va dir que tenim un problema. Esclar, el nostre fillet eh, homosexual reclamava que tingués el mateix tracte que els clients i no ho feiem ben començar i entrar a l'associació. I suposo doncs que ara que ja fa temps que formeu part d'aquesta associació, us, aveu, us haureu trobat, vaja, amb experiències semblants, no? de pares i mares Pots, que cuideixen a, que sentats. De pares que vinen i, i en venen bastants, doncs, els hi passa el mateix o sigui, i és clar, i moltes vegades és que es diu en algun pare, diu, bueno", diu a mi quan m'ho digui jo ja no tindré cap problema però és que si t'ho de dir ja s'ha arribat tard tu tens que tornar a veure amb el seu creixement personal o sigui, el tens d'educar de la forma en llibertat que tant és eh, vàlid enamorar-se d'un nen com d'una nena, que per això ni el convertiràs en gay ni el convertiràs en lesbiana el nen serà el que tingui que ser fer-lo créixer amb la llibertat d'aquell si sent una cosa, sent una altra, t'ho pugui explicar i dir. Uh -huh. I a què atribueu aquest comportament tan freqüent, pel que ens dius, dels pares? Bé, bueno, eh, la genètica cultural. Nosaltres sempre diem, jo per almenys sempre dic que la genètica cultural és pitjor que la genètica biològica. O sigui, a nosaltres eh, ens hem ensenyat totes aquestes coses sobre l'homosexualitat, eh, que no són veritat. Llavors el que tenim que aprendre és la veritat de què és l'homosexualitat. O sigui, dintre de l'homosexualitat hi ha cinc temes que són completament diferents, és a dir, independents d'un a l'altre. Una cosa és el sexe biològic, l'altra cosa és l'identitat de gènere, el sexe biològic és la part física, no els genitals, perquè n'hi ha molts de tipus de sexe biològic, moltes característiques. Després hi ha identitat de gènere, com em sento jo, jo em sento home o em sento dona, i aquí és quan entren el, el, el, els, els transgèneres, Després hi ha l'orientació afectiva sexual, de qui me n'enamoro jo. Perquè l'única diferència que hi ha entre el meu fill en Jordi i el meu fill Àngel és que un s'enamora dels homes i li treuen els homes, i l'altre s'enamora les dones i li treuen les dones. Però és l'única i exclusiva diferència que hi ha. Després ja els rols de gènere, com em comporto jo. I després hi ha les pràctiques sexuals, que aquestes cada un pues, fa el que pot, el que deixen o el que es posen d'acord entre una, dos o més persones. I suposo que des de l'associació precisament treballeu per fer pedagogia, no?, en aquest sentit, per Llavors, extendre això a la societat. Sí, nosaltres el que intentem és eh, explicar la veritat a la, a la societat perquè no es trobi aquestes coses tal com hem trobat nosaltres quan s'ho hem passat tan malament i que els, no, els fills d'avui en dia eh, que surten pues, no tinguin que patir, no tinguin que tancar-se l'armari. I tinguin, no, no els toca el remei que sortir quan ja, ja s'ofeguen i estan ofegats del tot. Quan ells t'ho diuen llavors et tanques tu l'armari i tu tens que fer un procés similar al seu perquè primer no, no t'atreveixes a dir-ho a ningú uh, aviam com s'ho pendran uh, a qui li importa uh, que el meu fill sigui gay i fins que arriba un moment que també t'ofegues i has que dir-ho tens que dir-ho als teus amics, tens que dir-ho a la família i tens que dir-ho a qui li interessa i inclús si alguna vegada sents una cosa malsonant sobre els homosexuals, però llavors en saltes i tens que fer una mica de pedagogia. De fet, en els últims anys és indubtable que tant el col·lectiu de gais com de lesbianes doncs, ha augmentat amb visibilitat. Suposo doncs, que, que en aquest sentit això haurà contribuït a fer aquesta pedagogia de la qual parlàvem. i Últimament, o sigui un gai o una lesbiana a casa dels altres, no passa mai res. Això un pare en feia de reflexió, dius, clar, diu, esclar, jo per què no tinc que dir-ho als meus amics? Si tinc un, el meu millor amic meu em diu que té un fill gai, jo li diré, no passa res, avui en dia l'homosexualitat ja està, però nano, quan et passa a casa teva això és diferent. Lo que ens trobem avui en dia que els pares accepten els fills, però no comparteixen la seva filla. la seva vida. Llavors, nen, tu bueno, ets homosexual, jo t'accepto, comporta't, vigilo el que fas quan vinguis a casa, no em portis segons qui i no, això no, no es tracta d'això es tracta de compartir la seva vida amb el fill i que el fill pugui ser ell mateix i que, sí, que si ve amb la parella a casa pugui venir amb la parella si ve el dia de Nadal li porta la parella vingui el dia de Nadal, etc. és a dir, d'alguna manera fer un pas endavant i deixar davant d'aquests prejudicis inicials no? exacte, són aquests prejudicis que té la societat que ens han inculcat, que al fi al cap ells no ho han escollit perquè jo no crec que ningú es escolleixi un, un calvari a la seva vida per pròpia voluntat o sigui, aquella persona és així perquè és així i santes pasques vull dir que no hi ha més i a més eh, hi ha estadístiques hi han estudis fets que vam portar l'any passat la doctora Kailin una investigadora d'Estats Units de la Universitat de San Francisco que porta 8 anys fent un estudi, un projecte, i porta gastats més de 4 milions de dòlars amb ell, i els números que, que treu les conseqüències que ha trobat aquest estudi és que els nanos plenament acceptats per la família, dels que són rebutjats per la família, la diferència d'intens de suïcidi és un 843%. déu nhi Les de depressions, un 543%. Droga, sida i companyia, un 300 i pico per cent. Per casa escolar i això un 300 i cent o sigui, com en totes les coses els nanos que són rebutjats i són uh, afectats uh, s'ho passen malament és que uh, no s'atreveixen a dir-ho a casa pel mal que pensen fer el mal que pensa que faran els pares i la família si ho diuen, el que són és a dir, que la família de bé un... té un paper fonamental, vaja és que és, és bàsic és bàsic per, per, per, per, per la salut física i mental dels nois Uh, un estudi que sortia als Estats Units com afecta el bullying al cervell dels joves que després uh, quan són més grans tenen depressions o tenen coses d'aquestes però és que és, és, és bestial l'afectació que tenen aquestes coses amb els joves i els adolescents i precisament eh, centrem-nos en l'àmbit educatiu també doncs, perquè sovint els mateixos companys de classe doncs, no sé si, si creieu que s'ha avançat també en aquest sentit i que s'ha doncs, fet un pas endavant i ja no hi ha tants prejudicis. Uh, la pitjor època és la dels instituts. Els instituts és quan els nanos ho passen malament perquè els nanos són dolents. Uh, quan som criatures som dolents. Nosaltres el gafetes, el gordo, el qui no pot córrer, etc però aquests arriben a casa i diuen mama, em diuen que soc gros, que no corro, que no sé què i, i, i la mare el consola diu pues mira, nen, però és així, però ja procurem canviar o jo també ho soc o si porto ulleres, pues jo també em porto però el que li diu el marigón aquest arriba a casa i no diu res i s'ho calla i s'ho té que han passat per ell sol quan arriben a la universitat, allò on es canvia l'assumpto i llavors ja són ja molt més acceptats i molt més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 educar des de l'escola Barzol fins a la universitat els nois i els adolescents i, i, i els nens envers la, la sexualitat i envers que hi ha diferents formes d'estimar, que hi ha diferents formes d'enamorar-se de diferents persones i que totes són vàlides i normals i n'hi ha una millor que l'altra. D'acord, doncs nosaltres hem volgut parlar amb Albert Arcaró, ens recordem doncs, que és tresorer de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes i que precisament serà un dels encarregats de la xerrada que cull aquest dijous la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo l'Oblanc de Montgat. Recordem que serà a partir de les 7 del vespre. Moltes gràcies, Albert, per atendre'ns. A tu, a vosaltres. Déu-siau, fins una altra. Adeu, bon dia. bona tarda.